dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin para jamaah umroh Para penjara Masih Nabawi Dan juga para hukimin Semoga Allah SWT Menjaga bapak-bapak sekalian Memudahkan perjalanan umrohnya Dan menerima amal ibadah yang dilakukan Serta mengampuni dosa-dosanya Ini adalah majelis yang ke 26 dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Al-Tahawiyyah Al-Aqidah Al-Tahawiyyah Yang dikarang oleh seorang alim Seorang imam Ia meninggal pada tahun 321 Hijriah Beliau adalah Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyyah Dan isi kitab ini adalah tentang masalah Aqidah yang merupakan ilmu yang paling penting dan paling fondasi di dalam agama Islam Tidak ada ilmu yang lebih penting dan lebih mulia daripada ilmu tentang aqidah al-Islamiyah Dan hukum mempelajarinya adalah wajib a'in Atas seorang Muslim dan juga Muslimah Masing-masing dari mereka harus mempelajari tentang aqidah Islamiah yang sahihan, yang benar yang berdasarkan Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat Dan kita sampai pada pembahasan Masih tentang masalah Al-Iman Masih tentang masalah Al-Iman Pembahasan-pembahasan tentang Iman Beliau mengatakan Rahimahullah Wal-Imanu Wahidun wa ahlihi fi aslihi sawaun wal imanu wahidun wa ahlihi fi aslihi sawaun yang artinya dan iman kata beliau adalah satu dan iman kata beliau adalah satu dan ahlunya itu orang-orang yang beriman di dalam asal iman adalah sama. Dan orang-orang yang beriman di dalam asal keimanan mereka adalah sama. Ini adalah ucapan beliau rahimahullah di dalam kitabnya Al Aqidah Tahawiyah. Mengatakan bahasanya iman adalah satu dan mengatakan bahasanya orang-orang yang beriman Di dalam asal keimanan mereka adalah sama Satu dengan yang lain Tidak berbeda Satu dengan yang lain Dan ini adalah di antara Isi dari kitab ini yang dikritik oleh para ulama Di antara isi kitab ini yang dikritik oleh para ulama ahli sunnah wal jama'an Dan sudah kita sampaikan kemarin bahasanya Al-Izmah penjagaan Kitab dari sebuah kesalahan Ini hanya Allah khususkan bagi kitabnya itu Al-Quran Al-Quran Dia adalah kitab La ya'tihil badil Mim bayni adaih wala min qalbih tidak ada kebatilan yang masuk di dalam Al-Qur'an. Dijaga dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Adapun selain Al-Qur'an, apalagi kitab yang digarang oleh manusia, maka tidak ada di dalamnya yang maksum. Pasti di sana ada kekurangan, pasti di sana ada kesalahan. Termasuk diantaranya kitab yang dikarang oleh Al-Fahawir Rahmanullah Dan kitabnya adalah kitab yang bagus, dihuji oleh para ulama Tapi bukan berarti seluruhnya adalah benar Di sana ada beberapa ucapan beliau Yang dikritik oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah Karena bertentangan dengan dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini bukan berarti kita merendahkan atau menghinakan ulama. Tidak. Seorang Muslim diberitakan untuk menghormati ulama dan menjaga harga diri mereka. Menghormati mereka karena mereka membawa ilmu. Membawa ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW Mereka menghabiskan waktunya untuk berdakwah, Mengajari umat Menulis Berceramah Membantah dan lain-lain Mereka memiliki juhur, memiliki usaha-usaha, kesungguhan-kesungguhan Di dalam menyebarkan agama Islam tapi bukan berarti kita meyakini bahasanya ulama adalah maksum, Terjaga dari kesalahan. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Bisa salah dan juga bisa benar. Dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan إِذَا جِتَهَدَعَ الْحَاكِمِ فَأَصَوَّبَ فَلَهُ أَجْرَانِي Kua ini tidak ada fakta dalam mujarman wahid. Belum katakan Rasulullah SAW. Apabila seorang hakim, seorang alim beristihad, kemudian dia benar di dalam istihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia beristihad kemudian dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kabar dari Nabi SAW. Bahasanya seorang hakim, seorang alim Terkadang benar dan terkadang salah Kalau dia benar mendapatkan dua pahala Pahala beristihad, pahala bersungguh-sungguh mencari kebenaran Dan juga pahala isawalah, pahala karena dia benar Di dalam istihadnya Dan apabila dia beristihad kemudian dia salah di dalam istihadnya Maka dia mendapatkan satu pahala Yaitu pahala bersungguh-sungguh Karena dia sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran Tapi ternyata dia salah Di dalam beristihah Maka dia hanya mendapatkan satu pahala saja Yaitu pahala di dalam Berusaha dan juga bersungguh-sungguh Sahihnya bahasnya hadis ini menunjukkan Seorang ulama bisa salah dan juga bisa benar Bagaimanapun kecintaan kita kepada seseorang Yang kita anggap dia adalah seorang alim Seorang imam Seorang teladan Seorang kiai Seorang ustaz dan seterusnya Maka dia tetap sebagai manusia Biasa Tidak maksum Dan tidak terlepas dari kesalahan Dan juga kekeliruan Sehingga tidak boleh kita meyakini Bahasanya ucapan beliau Pasti benar Apa yang boleh lakukan pasti benar Kita mencintai ulama Tetapi tidak boleh kita berlebih-lebih di dalam Menghormati mereka Sehingga Meyakini bahawa mereka tidak memiliki kesalahan Kesalahan yang sudah jelas Bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW Maka harus kita tinggalkan tanpa kita meredangkan ulama' tersebut. Kita doakan, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada beliau atas usaha yang sudah di, di, dilakukan. Tapi salah tetap salah. Tidak boleh kita ikuti kesalahan tersebut karena dilakukan oleh simpulan dan juga simpulan. Allah SWT mengatakan, Ya ayuhal الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله وهي orang-orang beriman janganlah kalian mendahului di depan Allah dan juga Rasulnya termasuk di antara mendahulukan ucapan sepuluh dan juga sepuluh di atas Al-Quran dan juga Sunnah Maka ini termasuk mendahului Allah dan juga Rasulnya dan Allah SWT mengatakan, "Fala warabbik, lai yu'aminun hatta yu'hkimuk fi ma shadr bi'nahum, fimmala yadidu bi ankusihim harajan min ma qaditha, wiyuslimu taslimah." Maka demi Tuhanmu, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan Uqba dan Uthman sebagai hakim. Menjadikan Engkau, Wahai Muhammad, sebagai hakim yang memberikan keputusan di antara mereka, dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Wahyusal di mutaslimah, dan mereka benar-benar menyerahkan dirinya, iaitu menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau itu bertentangan, dengan firman Allah Bertentangan dengan Sullah Rasulullah SAW Maka kita harus siap Menyerahkan diri kita Menyerahkan akal kita Menyerahkan pendapat kita Kepada Dalil Dan kita meninggalkan Pendapat pribadi kita Dan juga pendapat Ustaz kita Apabila itu bertentangan Dengan Dalil yang ada Di dalam Al-Quran maupun di dalam Sullah Rasulullah SAW al Imam Masyafi'i dan beliau adalah imam kita Muhammad bin Idris, Rahimahullah Beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mendahulukan firman Allah, mendahulukan sunnah Rasulullah SAW di atas ucapan siapapun, di atas ucapan siapapun, di dalam sebuah ucapan beliau yang masyhur. Boleh mengatakan ajma'al muslimon ala anna man istabana selahu sunnah min rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yahillun lahu ayyada'aha liqawli ahad la yahillun lahu ayyada'aha liqawli ahadin kainan mankan ajma'al muslimon ala anna man istabana selahu sunnah Min رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الله أيضاها لكولي أهدي كائدن مكان boleh mengatakan kaum muslimin telah bersepakat bahwasannya barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. kaum muslimin semuanya telah bersepakat Bahasanya siapa yang sudah jelas baginya sunnah dari Rasulullah SAW membaca dalil dari Al Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, لا يحذو الله ايدها لقول احد tidak halal bagi orang tersebut meninggalkan sunnah Rasulullah SAW hanya karena ucapan manusia tidak halal meninggalkan Ucapan Rasulullah SAW Sunnah Rasulullah SAW Hanya karena ucapan manusia Biasa Kainan mankara Siapapun dia Baik itu seorang imam Atau seorang ustad Atau seorang ulama Atau seorang kiai, Dan mereka tidak maksum Apabila menjelisih pendapatnya Ucapan Rasulullah SAW Maka tidak boleh kita ragu-ragu Untuk meninggalkan pendapat tersebut Dan berpedang dengan Sullah Rasulullah SAW Ini adalah ucapan Al-Imam Ash-Shafi'i Nasihat bagi kita dan kaum muslimin. Bagaimanapun kita mencintai seorang ulama Maka dia tidak maksum Yang maksum adalah ucapan Rasulullah SAW Guru dari Al-Imamu Asyafiy, guru besar beliau dan beliau adalah Imam Malik bin Anas. Imam penduduk Medina di zamannya dan pernah mengajar di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Meninggal pada tahun 179 hijriah. Suatu hari ketika beliau mengajar di hadapan murid-muridnya. Berit mengingatkan dan menekankan kepada murid-muridnya bahwasanya satu-satunya orang yang harus diambil ucapannya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau sallallahu alaihi wasallam, baik seorang imam, seorang ulama, maka bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya. Beliau mengatakan rahmallahu kullun Allah, yu'khadhu min qawlihi wa yurat Kullun yukhadu bin qawlihi Waiyuraddu Illa sahibahadal khama Boleh mengatakan Masing-masing Atau semua orang bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya Semua orang bisa diambil ucapannya Apabila sesuai dengan dalil Dan bisa ditolak ucapannya apabila tidak sesuai dengan dalil Boleh mengatakan kullun semuanya Ilah sahihah dalam babat kecuali yang memiliki kuburan ini kemudian beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Bererti satu-satunya orang yang diwajibkan kita untuk mengambil ucapannya dan tidak boleh kita menolaknya adalah ucapan Rasulullah SAW. Adapun selain beliau maka mereka adalah manusia biasa yang tidak maksud oleh karena itu kita katakan ucapan muallim di sini bahwasanya iman adalah satu dan orang-orang yang beriman memiliki derajat yang sama di dalam asal keimanan ini bertentangan dengan dalil. akan kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman bukan satu bukan satu tapi dia bertingkat-tingkat berderajat-derajat dan ini adalah Keyakinan abdu sunnah wal jamaah Iman bukan satu Tetapi dia dalam bertingkat-tingkat Dia dalam berderaja-deraja Di antara dalilnya Bahasanya iman Memiliki tingkat yang berbeda-beda Memiliki derajat yang berbeda Ada seseorang yang memiliki iman yang kuat ada seseorang yang memiliki iman yang pertengahan, ada sebagian yang memiliki iman yang da'if, yang lemah, dan bahasanya mereka bukan satu derajat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, di dalam surat Al-A'raf, ketika Allah SWT menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladziina idza Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuhiyat 'alaihim ayatuu zadatuhum iimaanan wa Sesungguhnya orang-orang yang beriman kata Allah Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum takut hatinya Disebutkan nama Allah dan dia mengingat Allah S.W.T. mengingat kebesaran Allah. Wajilat kubur maka bergetar dan takut hatinya. Wa idah tuliat alehim ayatuh dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Mahzawajal, zaddat bum imana maka akan menambah iman di dalam hati-hati mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, zat sembunyi iman, maka akan menambahkan iman di dalam hati mereka. Allah katakan zat sembunyi iman, menunjukkan bahasanya iman bisa bertambah. Menunjukkan bahasanya iman bisa bertambah. Dan di antara sebab bertambahnya iman seseorang adalah mendengarkan Al-Quran, memahami maknanya. Berusaha untuk merenungkan isinya Meskipun hanya satu ayat Tapi dia pahami Dan dia renungkan Kedalapan maknanya Kemudian dia amalkan Maka ini bisa menambah keimanan Di dalam hati seseorang Menunjukkan kepada kita bahwasanya iman bisa bertambah Kemudian di antara ayat Yang menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah adalah Firman Allah Azza wa Jalla, "Fāmāladdi na'āmalu, fazaḍahum imāna." Fāmāladdi Fa na'āmalu, fazaḍahum imāna. Maka orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah akan menambah keimanan di dalam hati mereka. Maka ayat-ayat Allah menambah keimanan di dalam hati mereka. Dan Allah mengatakan di dalam ayat yang lain. Allah di lalulahumul Nas. Innaal Nasuqadjamaulakum. Fakshohum, fazaadum imana. Wakalu hasmunallah wa ni'mal wajih. Mereka adalah orang-orang yang ditakut-takuti oleh sebagian manusia. Jadi masa di sini adalah orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah SAW. Setelah berpuhut mereka dalam keadaan terluka dalam keadaan lelah mendengar berita bahasanya orang-orang miskin akan kembali ke kota Madinah untuk menyerang kembali kaum muslimin sebagian ada yang menakut-nakuti orang-orang beriman dan mengatakan mereka orang-orang miskin sudah berkumpul itu untuk menyerang kalian menghancurkan kalian. Maka dalam kalian takut kepada mereka Ditakut-takuti dengan ucapan seperti ini Kalian dalam keadaan lemah, dalam keadaan terluka Dan mereka orang-orang musyrik akan kembali ke Madinah untuk menyerang kalian Maka takutlah kalian kepada mereka Apa yang terjadi? Fazadahu imanan Ucapan ini justru menambah keimanan di dalam hati mereka Wa qalu hasbunallah wa ni'mal Wakil, mereka mengatakan dengan ucapan yang yakin, dengan ucapan yang lantang sebagai orang beriman, "Hasbunallahu wani maulakin". Cukuplah Allah bagi kami. Dan dialah Allah swt sebaik baik penolong bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik baik penolong bagi bagi kami. Betul, kami dalam keadaan lemah, tapi Allah akan menolong kami. Berdawakkan hanya kepada Allah Mereka pun pergi untuk menyongsong Kedatangan orang-orang musyrikin Dalam keadaan terluka, dalam keadaan lemah, dalam keadaan khayar Akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka Memalingkan orang-orang musyrikin Sehingga tidak jadi menyerang kota Madinah tidak jadi menyerang kota, berpindah dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Melihat hamba-hamba yang beriman, bertawakal hanya kepada Allah, bersabar. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk kembali berdiri dan berperang kembali. Mereka yasidzing, yes mereka menjawab panggilan Rasulullah SAW. Allah mengatai kejujuran mereka, kesungguhan mereka di dalam beriman dan bertakwa. Akhirnya Allah menurunkan pertolongan dipalingkan orang-orang miskin tersebut sehingga mereka tidak jadi menyerang kota Medina. Pahala mereka dapat kerana mereka sudah niat ingin berperang. Kemudian yang kedua mereka selamat dari peperangan tersebut. Ramkalamu bini imtihan Allah maka mereka pulang kembali dalam keadaan membawa nikmat dari Allah subhanahuwataala. Dan ini adalah buah dari tawakal kepada Allah Azza Wajalla. Kita tidak bergantung kepada kekuatan kita, tidak hanya bergantung kepada senjata yang kita miliki, tapi di antara kekuatan dan ini adalah kekuatan yang paling besar bagi kaum muslimin adalah kekuatan aqidah, kekuatan tawakal, kekuatan tauhid. Apabila Allah melihat Aqidah yang kuat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan ketergantungan mereka hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak ada yang berat bagi Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Syahidnya di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang bagaimana tampangnya keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Berarti iman bisa bertambah dan di dalam subhadid Rasulullah s.a.w. ketika menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan di dalam mengikali kemungkaran Beliau s.a.w. alaihi wasallam mengatakan mar'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani yastati' fa bi qalbihi wa iman Apabila kalian atau salah seorang di antara kalian Bagaimana siapa yang melihat sebuah kemungkaran Maka adalah dia rubah dengan tangannya Makna dirubah dengan tangan maksudnya adalah dengan kekuasaan Apabila kita memiliki kekuasaan dan melihat kemungkaran dan itu di bawah kekuasaan kita Maka kita rubah dengan kekuatan kita dengan kekuasaan kita kalau ia menyedang kalau dia tidak mampu dan dia bukan orang yang berkuasa hal <tuh> mengubah hukum dengan lisannya apa dengan lisannya maka adalah dia merubah dengan lisannya kalau tidak memiliki kuasa dan dia punya kemampuan untuk berbicara membawakan dalil maka adalah dia merubah ke, ke tersebut dengan lisannya memberikan nasihat dengan lisannya Mengingkari dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, itu benci dengan kemungkaran tersebut di dalam hatinya. Kekuasaan dia tidak memiliki lisan dia tidak mampu untuk menasihati dengan lisannya, maka dia mengingkari dengan hatinya, Yaitu dengan membenci perbuatan tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa jika out iman dan yang demikian adalah selemah lemah iman, yang demikian adalah selemah lemah iman menunjukkan bahasanya iman ada yang paling lemah. Karena beliau mengatakan out yang paling lemah. Bererti ada yang lemah dan ada yang paling lemah. Di sana ada iman yang bertambah sampai sebesar gunung. Dan di sana ada iman yang mengecil dan melemah Sampai kecil sekali Dia sebutkan di dalam hadis Bahasa kelak di hari kiamat Ada sebagian orang-orang yang beriman Yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang dilakukan Sehingga tidak tersisa di dalam hatinya Kecuali Iman Sebesar biji kordal Iman sebesar biji kordal Ini adalah Besar iman Yang dimiliki oleh orang tersebut Yaitu sangat kecil sekali Dosa yang dimiliki terlalu banyak Ketaatan yang dilakukan terlalu sedikit Sehingga tidak tersisa di dalam hatinya Kecuali iman yang sangat kecil Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya iman ini berderajat-derajat Bertingkat-tingkat bukan satu seperti yang diucapkan oleh pengarang beliau mengatakan wal iman wal iman wahidun wa ahluhi fi aslihi sawaun dan iman adalah satu dan orang-orang yang beriman di dalam asal dari keimanannya adalah sama ini adalah ucapan yang bertentangan dengan dalil karenanya itu harus kita tolak dan kita berpegang teguh dengan Kebenaran berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah s.a.w. Bahasanya iman ini bertingkat-tingkat. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Beliau s.a.w. mengabarkan, Al-imanu bid'un wasitu na syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha iman batul adha'an al-tariq. Walhayahu syubatul minal iman Boleh mengatakan Sallallahu wa sallam Iman Ada 60 cabang lebih 6 Ada 60 cabang lebih Dan di dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih Yang paling tinggi diantara cabang-cabang keimanan Adalah ucapan La ilaha illallah Dan yang paling rendah adalah Menyingkirkan gangguan dari jalan Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah Yang paling rendah adalah Membersihkan gangguan dari jalan Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini Menunjukkan bahwasanya iman Ada yang paling a'lah dan ada yang paling adenah A'la artinya adalah yang paling tinggi Yaitu ucapan La ilaha illallah Dan yang paling rendah Yang paling adenah Adalah menyikirkan gangguan dari jalan Ini adalah bagian dari keimanan Menunjukkan bahasanya iman Ada yang a'la ada yang adenah Berarti Iman bukan satu derajat Tetapi iman adalah berderajat Berderajat bertingkat-tingkat dan golongan atau aliran yang meyakini bahasanya iman atau iman semua orang-orang beriman adalah satu adalah golongan murjaa. Dan juga jamiyah mereka mengatakan bahasanya iman Jibril sama dengan imannya orang yang fasik. Iman Abu Bakar sama dengan imannya orang yang fasik. Sama ke iman mereka? Dan ini adalah sekali lagi ucapan yang menyimpang dari dalil Dan pendapat yang sahih adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah Yang mereka mengatakan bahasanya iman Ini berderajat-derajat Dan orang-orang yang beriman Mereka memiliki tingkat yang berbeda-beda di dalam keimanan Keimanan Abu Bakar lain dengan imannya Uthman Keimanan Rasulullah SAW lain dengan imannya Salah seorang di antara umatnya dan seterusnya dan perbedaan di antara mereka adalah pada rasa takutnya rasa takwanya mengelisi hawa nafsunya dan juga melazimi yang afdal Beliau menerangkan bahwasanya iman sama derajatnya. Yang membedakan di antara orang-orang yang beriman adalah rasa takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, dan juga sejauh mana dia menjauhi hawa nafsunya dan bagaimana dia melazimi perkara yang diutamakan di dalam syariat. Dan apa yang bisa sampaikan? Benar. Bahasanya hal-hal tersebut yaitu ketakwaan Dan juga rasa takut Dan juga kelaziman seseorang di dalam melaksanakan amal soleb Dan juga bagaimana dia menyelesaikan hawa nafsunya Seorang muslim dengan muslim yang lain berbeda Benar bahasanya ini membedakan antara iman kita dengan iman saudara kita Ada sebagian kita dia sangat hati-hati di dalam agamanya Menjauhi perkara yang makruh, menjauhi perkara yang haram, Menjauhi perkara yang subuhat Dan ada di antara kita yang masih bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang makruh Yang haram dia tinggalkan, tapi yang makruh masih dia kerjakan Tentunya yang pertama berbeda dengan yang kedua yang pertama lebih tinggi tingkatannya Dan lebih tinggi imannya Dia tinggalkan yang makruh Dia tinggalkan yang haram Dia tinggalkan yang subhat Demi menjaga agamanya Ada pun yang kedua Dia meninggalkan perkara yang haram Tetapi perkara yang makruh masih dia kerjakan Menunjukkan bahasanya imannya lebih rendah Daripada yang pertama Demikian pula di dalam Melazimi fadha'il amal Melazimi amal-amal yang soleh, ada sebagian kita masyaAllah, Melakukan sholat malam Melakukan sholat witir, Melakukan sholat rawatib, melakukan sholat duha Ketika hari Senin berpuasa, hari Kamis berpuasa Dan ada sebagian dari kita Mencukupkan diri dengan perkara yang wajib Melakukan sholat lima waktu Tidak pernah ditinggalkan Ketika Ramadhan dia berpuasa Ramadhan bersama kaum muslimin. Ketika wajib haji dia berhaji Ketika wajib zakat dia berzakat Tetapi perkara yang sunnah Perkara yang mustahab dia tidak kerjakan Puasa hanya di bulan Ramadhan saja Selain itu dia tidak berpuasa Solat hanya solat lima waktu Selain solat lima waktu dia tidak kerjakan Tentunya lain antara yang pertama dengan yang kedua Yang pertama menunjukkan tentang iman yang kuat yang dia miliki Sehingga dia bangun di tengah malam ketika manusia tidur Dia tambah amal Amal solehnya dengan mengerjakan amal-amal yang sunnah Melakukan salat rawatib untuk menambal kekurangan yang dia lakukan ketika Melakukan perkara yang wajib Adapun yang kedua maka dia hanya mencukupkan Perkara yang wajib-wajib saja La Tentunya tidak sama antara Yang pertama dengan yang kedua Apa yang boleh sebutkan Bahasanya mereka berbeda Di dalam perkara-perkara ini Dalam rasa takut Dalam ketakwaan, dalam menyelisi hawa nafsu Di dalam amal soleh, maka ini benar, tetapi Membatasi hanya Dengan empat perkara ini, maka ini yang Perlu kita jelaskan Membatasi hanya dengan empat perkara ini Maka ini yang perlu kita jelaskan Dan perlu kita sampaikan Karena para ulama Menyebutkan bahwasanya Sebab Perbedaan iman seorang yang beriman dengan yang lain Antara seseorang dengan yang lain Ini bukan hanya empat perkara ini Terkadang Keimanan seseorang Dilihat dari Keikhlasannya Terkadang keimanan Seseorang berbeda dilihat Dari tibaknya Mengikuti sunnah Rasulullah S.A.Wnya Terkadang keimanan seseorang dari Segi ilmunya Ada sebagian orang Memiliki ilmu lebih dalam Lebih luas daripada Yang lain tentunya iman yang dimiliki Lebih tinggi daripada orang yang ilmunya lebih sedikit daripada dirinya. Terkadang iman bertambah karena kuantitas yang dilakukan seseorang lebih besar daripada saudaranya. Di sana ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang imannya lebih tinggi daripada yang lain. Bukan hanya empat perkara yang disebutkan oleh pengarang di sini. karena itu kita katakan. Apa yang sudah sampaikan di sini adalah benar, tetapi bukan merupakan pembatasan. Di sana ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan seseorang berbeda imannya daripada saudaranya yang yang lain. Kemudian beliau mengatakan: "Wahmuk minulakulhum awliyaulrohman, waakramuhum indal lah, atwa'uhum waatsba'uhum lilquran, waakramuhum indal lah." Allah wa wa atsba ahuumil dan orang-orang yang beriman semuanya adalah wali-wali ar-Rahman orang-orang beriman semuanya adalah wali-wali ar-Rahman yaitu wali-wali Allah dan orang yang paling mulia diantara orang-orang beriman di sisi Allah adalah orang yang paling taat kepada Allah dan orang yang paling mengikuti Al Quran. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah di antara mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling mengikuti Al-Qur'an. Beliau menjelaskan kepada kita tentang siapa wali-wali Allah Azza wa Jalla. Siapa wali-wali Allah Azza wa Jalla? Karena di sana ada yang salah paham tentang makna wali. Di sana ada yang salah paham tentang makna Wali Allah, siapa Wali Allah? Ada yang mengatakan bahasanya Wali Allah Adalah setiap orang yang memiliki kesaktian Dia bisa terbang Tidak mempan dengan senjata tajam Atau bisa berjalan di atas air Atau bisa sholat di dua tempat dalam waktu yang sama kalau dia memiliki kesetiaan, maka dia adalah seorang wali. Atau ada yang mengatakan bahasanya, yang dimaksud dengan wali Allah adalah setiap orang yang meninggal dan dibangun di atasnya kubah. Kalau dibangun di atasnya kubah dan diziarahi oleh manusia, berarti dia adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Azza ajaib. Ada juga pengertian-pengertian yang lain yang semuanya tidak berdasarkan Al-Qur'an dan juga surah Rasulullah SAW Beliau menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya wali Allah Azza wa Jalla kerana di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan sifat-sifat wali siapa itu sebenarnya wali Allah dan bagaimana sifat-sifat mereka belum matakan wal mu'minuna kulluhum awliyaur rahman dan orang-orang yang beriman semuanya adalah wali-wali Allah Perhatikan wal mu'minuna kulluhum dan orang-orang yang beriman semuanya adalah wali-wali Allah Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman semuanya adalah wali Allah Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla Wallahu waliyyul mu'minin Wallahu waliyyul mu'minin Dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT wa ta'ala mengatakan Allah waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah mengatakan itu dengan Allah maula yang beriman dan orang kafir tidak maula mereka. Itu dengan bahawa Allah maula yang beriman dan orang kafir tidak maula mereka. Ya Demikian. Karena Allah adalah Wali bagi orang-orang beriman. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa hanya orang yang beriman semuanya adalah Wali Allah. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah azza wajalla. Dan semakin rendah keimanannya, maka akan semakin rendah derajatnya di sisi Allah azza wajalla. Dan semuanya adalah wali Allah, tetapi wali Allah bukan di dalam derajat yang derajat yang sama. Sebagaimana iman memiliki derajat yang bermacam-macam, Demikian pula kewalian Ini juga memiliki derajat Bukan hanya satu derajat Semakin tinggi Keimanan yang dimiliki oleh seseorang Maka akan semakin tinggi kewalian yang dia miliki Jadi yang dengan kewalian atau wilayah Secara bahasa artinya adalah Al-Mahabbah Dan juga pertolongan Al-Wilayah artinya adalah Kecintaan dan juga pertolongan. Allah Swt adalah wali bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman adalah wali-wali Allah. Dinamakan wali-wali Allah karena mereka iaitu orang-orang beriman mencintai Allah Azza Wajalla. Karena mereka mencintai Allah Swt dan tidak memusuhi Allah Swt sehingga mereka adalah wali Allah. Dan mereka juga menolong Allah. Ya ya la dinaamun intan suruh Allah yang surgum. Wahai orang-orang beriman, seandainya kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maksud menolong Allah di sini adalah menolong agamanya, berjuang, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menerbarkan taqwid, menghidupkan sunnah. Melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Ini adalah makna menolong Allah. Al-wilayah, waliyah mengandung makna menolong dan mengandung makna cinta. Dan orang-orang yang beriman mereka mencintai Allah dan mereka menolong Allah Swt. Yaitu mendengarkan agamanya, menghidupkan sunnah Nabi SAW sehingga mereka lah awliyah Allah, mereka lah wali wali Allah Azza Wajalla. Ada di dalam sebuah ayat Allah SWT wa taala mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa kanu yattaqun Allah mengatakan dalam surah Yunus ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Allah di wa kanu yatahu. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini dua sifat yang dimiliki oleh seorang wali. Dua sifat yang dimiliki oleh seorang wali. Yang pertama adalah iman. Diambil dari firman Allah, "Alladzina amanu." Kemudian yang kedua adalah taqwa, diambil dari firman Allah, "Wa kanu yattaqun." Ini adalah dua sifat yang dimiliki oleh seorang wali Allah. Kalau sampai tidak memiliki satu di antara dua sifat ini, maka dia bukan seorang wali. Maka dia bukan seorang wali, bagaimanapun kesaktian yang dimiliki sebagaimana pun kehebatan yang dimiliki. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun Yang pertama adalah sifat iman. Sifat iman. Dan yang kedua adalah sifat taqwa Para ulama menjelaskan apabila iman dan taqwa datang dalam satu dalil dalam satu ayat misalnya disebutkan iman dan juga takwa. Maknanya iman adalah menjalankan perintah dan takwa artinya adalah menjauhi larangan. Perhatikan ini kaidah. Apabila kita membaca dalam satu dalil disebutkan iman dan juga takwa, berarti makna iman adalah menjalankan perintah dan takwa artinya menjauhi larangan. Tapi kalau datang sendiri di dalam sebuah dalil, misalnya datang kata iman dan tidak disebutkan takwa, atau datang kata takwa tetapi tidak disebutkan iman, berarti iman apabila disebutkan sendiri tanpa menyebutkan takwa, mencakup di dalamnya takwa. Iman apabila disebutkan sendiri dalam sebuah dalil, berarti dia mencakup. Di dalamnya apa? Ketakwaan Masuk di dalamnya ketakwaan Yaitu menjalankan perintah Dan juga menjauhi larangan Masuk semuanya di dalam kalimat iman tersebut Sebaliknya apabila datang di dalam sebuah dalil Kata takwa Dan tidak disebutkan iman Berarti masuk di dalam kata takwa tersebut Menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan Masuk semuanya di dalam ketakwaan ini adalah sebuah qaida Yang disebutkan oleh para ulama yang membindahkan antara iman dan juga taqwa Di sini disebutkan iman dan taqwa secara bersama di dalam satu dalil. Berarti iman maknanya adalah menjalankan perintah Dan taqwa artinya adalah menjauhi larangan Berarti sifat yang utama yang dimiliki oleh orang yang dinamakan dengan wali Allah dia adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan dia adalah orang yang menjauhi larangan Allah Azza Wajalla. Menjalankan perintah Allah dan perintah Allah yang paling besar di dalam Al Quran adalah Tauhid. Perintah Allah yang paling besar di dalam Al Quran adalah Tauhid. Mengisahkan Allah di dalam ibadah. Mengisahkan Allah di dalam ibadah. Menunjukkan bahasanya orang yang dinamakan dengan wali Seorang wali Allah Adalah orang yang paling menjaga temuhidnya Paling menjaga ibadahnya Tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Solat hanya untuk Allah Menyembeli hanya untuk Allah bernazar hanya untuk Allah Beristihadah Beristihadah, Beristihadah. Beristihadah hanya untuk Allah Berdoa hanya kepada Allah. Semua yang dinamakan dengan ibadah, baik yang kecil maupun yang besar, hanya diserahkan kepada Allah Azza Wajalla. Inilah yang dinamakan dengan wali. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah, masih ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Masih bergantung kepada benda. Masih menyembelih untuk selain Allah Bernadar untuk selain Allah Masih berdoa kepada selain Allah Berdoa kepada Jin Berdoa kepada orang yang sudah meninggal Kalau itu masih dia lakukan Berarti dia bukan wali Di antara wali-wali Allah Karena wali Allah adalah orang yang beriman Dan beriman adalah Menjalankan perintah Dan perintah yang paling besar adalah Tawar kepada Allah Azza wa Jal Allah matangkan وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُمْ بِهِ <شَيْعًا> Dan janganlah kalian menyembahnya kepada Allah Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apamu Dan Allah mengatakan وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ Dan Allah telah memutuskan rasanya Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya dan Allah menciptakan apa ma khalaqatul jinna wal insa illa Dan Dia telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Perintah yang paling besar di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk menyembah Allah, Mengisahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Dan ini adalah sifat seorang wali yang utama. Kalau sampai ada seseorang yang dianggap wali tetapi dia tidak mengisahkan Allah di dalam ibadah Ketahuilah rasanya itu bukan Wali Allah Sifat yang kedua adalah memiliki ketakwaan Dan dimaksud dengan takwa adalah menjauhi larangan Allah Jadi dimaksud dengan takwa Adalah menjauhi larangan Allah Larangan Allah yang paling besar adalah syirik Larangan Allah yang paling besar adalah syirik Nasrululloh bersabda mengatakan "Ala unabiukum biakbaril kabair". Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Kemudian beliau menyebutkan al isyroh kubildah. Yang pertama yang disebutkan adalah menyebutukan Allah. Larangan yang paling besar di dalam Al Quran dan juga Sunnah adalah larangan untuk menyebut kelarangan menyebutukan Allah azza wajalla. Berarti diantara sifat Seorang wali Allah adalah dia tidak menyebutkan Allah di dalam ibadah Dan antara perintah Allah SWT Adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW Di antara perintah Allah yang paling besar Di dalam Al-Quran adalah mengikuti Nabi SAW Allah mengatakan ma Wa ma'atakumur rasuluh Fa'uduhu wa ma'anahakum an'u fantahu apa yang diperintahkan oleh Rasul ambillah dan apa yang dilarang maka dalam kalian berhenti dari larangannya dan Allah mengatakan wat tabi'uhu wat tahtadun dan dalam kalian mengikuti beliau yaitu mengikuti Rasulullah SAW semua kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di antara perintah yang paling besar di dalam Al-Quran adalah mengikuti Rasulullah SAW. Nya adalah bagian dari iman. Dan di antara bagian dari tabwah adalah menjauhi binah, iaitu menjauhi perkara-perkara baru yang ada di dalam agama yang tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak dilakukan oleh para sahabat Raja anhum Dan ini adalah bagian dari taqwa Iaitu menjauhi perkara-perkara yang baru Yang tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah SAW Jadi seorang wali Allah Bapak-bapak sekalian Adalah orang yang mentauhidkan Allah Dan dia berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW Inilah wali Allah di antara sifat wali Allah yang paling nampak adalah Mentawidkan Allah dan dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan ini adalah ukuran kewalian Dan bukanlah ukuran kewalian Dilihat dari kesaktian seseorang Dilihat dari kehebatan seseorang Kenapa demikian? Karena kehebatan atau sesuatu yang luar biasa Juga bisa dilakukan oleh wali-wali syaitan kehebatan dan juga sesuatu yang luar biasa juga bisa dilakukan oleh wali-wali setan. Orang-orang yang menyebab setan mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan menyuruh setan untuk yang menyuruh manusia untuk menyembelih kepada selain Allah atau menyuruh manusia untuk menaruh Al-Qur'an misalnya di dalam WC dan ini adalah kebukuran kepada Allah Apabila dituruti maka setan akan membantu dia Membantu manusia tersebut Melakukan apa yang dia minta Menjadikan dia kebang Menerbangkan dia Menjadikan dia bisa berjalan di atas air dan seterusnya Begitu tidak bisa membedakan antara Kehebatan atau keluar biasaan tidak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali-wali syaitan, karena kehebatan juga bisa dilakukan oleh wali-wali syaitan. Yang menjadi ukuran adalah apa? Ketakwaan dan juga keimanan seseorang. Oleh karena itu dilihat, apabila seseorang dia adalah orang yang bertakwa, dan dia adalah orang yang beriman, maka dia adalah wali diantara wali-wali Allah Azza Wajalla. Apabila dia beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Al Imam Ash-Shafi'iyahalillahillah beliau pernah menjelaskan, apabila engkau melihat ada orang yang berjalan di atas air atau dia terbang, maka jangan kalian benarkan sampai kalian melihat amalannya. Jangan kalian percayai sampai kalian melihat amalannya. Maksudnya apa? Apabila dia adalah seorang yang bertakwa dan juga beriman. Maka itu adalah wali Allah Tapi kalau hanya sejadar berjalan di atas air Terbang Tetapi dia bukan orang yang berima dan bukan bertakwa Berarti dia bukan wali di antara wali-wali Allah Azza Wajalla. Ini adalah ucapan Al-Imam Ash-Syabi Demikian pula ucapan guru beliau Semoga Allah merahmati keduanya Menunjukkan kepada kita tentang penjelasan para imam tentang siapa itu Wali-wali Allah nah. Oh La Ba'uhum al quran Dan antara wali-wali Allah Yang paling mulia diantara mereka adalah Yang paling taat kepada Allah Dan paling mengikuti Al-Quran Jadi ukurannya Walian adalah yang paling taat kepada Allah Dan yang paling mengikuti Al-Quran Itulah pengertian dari wali Dan itulah ukuran seseorang dinamakan wali Apabila dia taat kepada Allah Dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan beliau tidak mengatakan bahasanya seorang wali adalah yang paling sakti Atau yang paling banyak kesaktiannya Atau yang paling banyak kehebatannya Kita semua sepakat bahasanya orang yang paling abdol Setelah para nabi dan juga para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq Yang paling abdol Di antara manusia setelah nabi dan juga rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq Dan beliau bukan orang yang banyak kehebatannya atau memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa atau memiliki kesaktian-kesaktian seperti yang dianggap oleh sebagian yang mereka menyangka bahwasanya wali harus memiliki kehebatan, harus memiliki kesaktian-kesaktian dan lain-lain. Abu Bakar As-Siddiq tidak memiliki seperti apa yang mereka sangka. Padahal beliau adalah wali di antara wali-wali Allah. Bahkan beliau adalah orang yang paling abdul Setelah para nabi dan juga para rasul Al Demikian pula para sahabat yang lain Yang mereka tidak memiliki Kesaktian-kesaktian Seperti yang dianggap boleh sebagian Oleh karena itu sekali lagi Ukuran wali bukan demikian Dan sudah kita sampaikan Bahasanya wali-wali syaitan Mereka juga memiliki kesaktian Apa yang membedakan Antara karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Dan keadaan-keadaan syaitan atau amalan-amalan syaitan Apa yang membedakan antara karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya Dengan amalan-amalan syaitan, kesaktian-kesaktian yang dilakukan oleh syaitan Para ulama menyebutkan secara ringkas Di antara perbedaannya yang pertama Bahasanya karamah tidak bisa dipelajari Karamah tidak bisa dipelajari Seseorang tidak bisa mempelajari karamah Seperti yang, di, yang diberikan oleh Allah kepada Mariam misalnya Di antara karamah Mariam Allah menurunkan rezeki dari langit Allah menurunkan rezeki dari langit Dan Ini adalah karamah yang Allah berikan kepada Mariam Ashabul kanfi Yang mereka tidur selama ratusan tahun. Selama kurang lebih 300 tahun Dan ini adalah karamah bagi mereka Karamah tersebut Tidak mereka pelajari Tapi itu adalah pemberian Dari Allah SWT tanpa mereka Kehendaki Ini adalah karamah Yang Allah berikan kepada wali-walinya Ada pun amalan-amalan syaitan Kesaktian-kesaktian Maka itu bisa dipelajari Bagaimana itu Di daerah kita banyak Padepokan-padepokan atau tempat-tempat yang di situ mereka mempelajari ilmu ini Di tempat yang lain mempelajari ilmu Kanuragan yang ini dan seterusnya Bisa dipelajari karena itu memang bukan karamah Itu adalah yang diajarkan oleh syaitan kepada wali-walinya Kemudian di antara perbedaannya yang kedua bahwasanya karamah tidak bisa dilawan Tidak bisa dilawan karena itu memang berasal dari Allah Azza wa Jal Ada Amalan-amalan setan maka bisa dilawan. Dilawan dengan amalan-amalan setan yang lain. Artinya kesaktian dilawan dengan kesaktian atau dilawan dengan Al-Qur'an. Dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Fatihah. Akan lari setan dan akan meninggalkan walinya. Akan lari setan apabila dibacakan Al-Baqarah. Maka dia akan lari dan akan meninggalkan manusia tersebut dalam keadaan sendiri, dalam keadaan lemah. Kenapa demikian? Karena apa yang mereka lakukan bisa, di, bisa dilawat lemah. Di hadapan ayat-ayat Allah azawajal. Dan di antara perbedaannya dilihat dari orang yang melakukannya. Kalau dia adalah seorang iman, seorang yang beriman dan bertapah, maka itu adalah karolah. Tapi kalau dia adalah seorang yang bermaksial, tidak melakukan sholat, suka minum minuman keras suka berzina ya tidak pernah mandi misalnya dan ini adalah diantara kemaksiatan-kemaksiatan ya seseorang tidak menjaga kebersihan dirinya maka ini menunjukkan bahasanya orang tersebut bukan wali Allah Azza Wajalla. Jawa itu jangan sampai kita mengikuti sebagian orang yang menganggap ada seorang yang gila dianggap dia adalah seorang wali seorang yang telanjang diangkat dia adalah sebagai seorang wali dan seterusnya kala diangkat melakukan ini atau memiliki kemampuan ini dan itu yang namanya wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa menjaga perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah azza wajalla itulah yang bisa kita sampaikan wallahu taala a'lam wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh